Розділ 25. Кроз'є. 70 градусів 5 минут північної широти, 98 градусів 23 минути західної довготи. 31 грудня 1847 року, 1 січня 1848 року. Кроз'є та Фітс Джеймс вибралися за Ребуса за якусь годину до опівночі. В кают-компанії стояв жахливий холод, але тут, назовні, посеред глухої ночі, на них накинулася ще лютіша студінь. В останні дві години здійнявся легкий вітерець, і крізь смолоскипи та триногі жаровні Фіс Джимс запропонував, а після першої години пиятики погодився послати назовні додаткові мішки з вугіллям та бочку мазуту для відкритих жаровень, щоб запобігти обмороженню гуляк. легкотіли та потріскували на нічному морозі нижче сотні градусів. Два капітани майже не розмовляли, кожен занурений у власні меланхолійні марення. Їх турбували з десяток разів. Лейтенант Ірвінг прийшов доповісти, що він з підмінною вахтою повертається назад на терор. Лейтенант Годжсон з'явився з рапортом, що його вахта прибула на карнавал. Інші офіцери в недоладних маскарадних костюмах приходили з доповіддю, що на самому карнавалі все гаразд. Кілька вахтових та офіцерів з Ребуса прийшли звітувати, що здали вахту та заступають на вахту. Містер Грегорі, механік, прийшов повідомити, що вони можуть цілком використати частину вугілля для жаровень, бо для парової машини його все одно замало, хіба на кілька годин ходу під парами, коли настане міфічна відлига. А потім пішов розпорядитися щодо кількох мішків, які треба відтягнути до різнобарвного кольорового містечка на кризі, де Балмаскарад набирав усе більших обертів. Містер Мюрей, старий вітрельний майстер, одягнений власником похоронного бюро з маскою-черепом під високою бобровою шапкою, та маска майже не відрізнялася від його власного схудлого обличчя, перепрошував і запитував, чи можна взяти два запасні клівери, щоб обладнати такий-сякий захист від вітру біля нових триногих жаровень. Капітани вислуховували доповіді, давали дозволи та накладали заборони, виголошували накази і настанови, насправді жодного разу не відволікаючись від своїх спровокованих візки думок. Десь між одинадцятою та північчю вони знову тепло закутались у вуличні вдяганки, піднялися на палубу, а потім зійшли на кригу після того, як Томас Джобсон і Едмунд Гоер, Крозьє та Фіцджеймсів Стюарди відповідно, разом з лейтенантами Девісконте та Літлом, усі четверо моряків були вбрані в химерні костюми, натягнуті поверх товстих шинелей з багатьма шарами теплої одежі під ними, прийшли в кают компанію повідомити, що ведмежа. Невже смажиться, і найкращі шматки залишені для капітанів, тож чи не були б капітани такі ласкаві зійти на берег і вшанувати товариство своєю присутністю на бенкеті. Крозьє зрозумів, що дуже сп'янів він звик пити спиртне потайки, і матроси звикли до того, що від капітана, який завжди цілком володів ситуацією, частенько несе віски. Але він не спав уже кілька ночей поспіль, тож вийшовши на цей холод, що стискав груди і, крокуючи до освітленого смоловскипами парусинового лабіринту, сяючого айсберга та натовпу дивних постатей, Кроз'є відчув, як віскі горить у його шлунку та голові. Основну жаровню для смаження м'яса встановили у білій залі. Два капітани пройшли через вервочку різнобарвних кімнат, не перекинувшись словом ні один з одним, ні з кимось іще з багатьох десятків гротескно вдягнутих постатей, що снували навколо. Проминувши синю кімнату, а потім пурпурову, зелену та помаранчеву, вони опинились у білій. Для Кроз'є було очевидним, що більшість матросів також п'яні. Як же їм вдалося так напитися? Чи вони потайки приберігали для свята своєї порції Грогу? Приховували Ель, який їм зазвичай подавали на вечерю. Він був упевнений, що вони не проникли у винну комору на борту терору, бо сьогодні він двічі відправляв лейтенанта Літла перевірити замки вранці та після обіду. А винна комора Еребуса, завдяки серу Джону Франкліну, була порожньою із самого відплиття. Але матроси якось примудрилися добряче набратися. Як моряк, що служив на флоті вже понад 40 років, починав з матроса та юнги, Крозія знав, що винахідливість британських мореплавців, принаймні щодо виготовлення таємного зберігання та розшуків спиртного, не знає меж. Містер Дігл та містер Вол смажили велетенські шматки ведмежатини над відкритим вогнем. Усміхнений лейтенант Девісконти, блискаючи золотим зубом, роздавав волов'яні миски з паруючою їжею черзі з матросів. Йому допомагали інші офіцери та стюарди з обох кораблів. Запах смаженини був просто неймовірним, і Крозія зрозумів, що захлинається слиною, незважаючи на всі свої клятви, не шукати втіх на цьому карнавальному бенкеті. Черга пропустила обох капітанів уперед. Ганчірники, папські ксьонзи, французькі придворні, казкові ельфи, жебраки у пістерявих лахах, мертвяку савані і два римські легіонери в червоних плащах, чорних масках і золотих обладунках жестом запросили Фіц Джеймса та крозьє пройти наперед шанобливими поклонами вітаючи офіцерів, що проходили повз. Містер Дігл, накладні груди, вирядженого китаянкою Кока, зараз опустилися до пояса і погойдувались там, коли він рухався, особисто відрізав найкращий шматок міяса для кроз'є, а потім ще один для капітана Фітс Девісконте подав їм столове приладдя з офіцерської їдальні та білі лляні серветки. Лейтенант Фейрголм налив для них елю у два кухлі. «Хитрість у тому, джентльмени-капітани», – сказав Фейрголм, – «щоб пити, як пташечка, швидко вмочаючи дзьоба, тоді ваші губи не примерзнуть до кухля». Фіцджеймс Джеймс та Кроз'є знайшли собі місце на чолі покритого білим столу, всілися на білі стільці, які люб'язно відсунув для них послизькому льоду містер Фар, гротмарсовий старшина, якому Кроз'є цього вечора влаштував строгий допит. Поряд сидів містер Бланкі зі своїм колегою, льодовим лоцманом, містером Рейдом, а також Едвард Літл та півдюжина офіцерів Заребуса. Лікарі влаштувалися всі гуртом на іншому кінці білого столу. Крозія зняв рукавиці, кілька разів зігнув та розігнув задубілі пальці у вовняних пальчатках і обережно покуштував м'ясо, пильнуючи, щоб не торкнутися губ металевою виделкою. Печення з ведмежатини обпекла його язик. Він ледь не засміявся. На дворі новорічної ночі, у стоградусний мороз, коли пара від подиху зависає перед ним хмаркою кристалів льоду, а обличчя глибоко ховається в тунелі з шарфів, кашкетів і вельських перук, він щойно обпік язика. Крозіє спробував знову, цього разу прожувавши і проковтнувши шматок. Це був найсмачніший стейк, який він будь-коли їв, що здивувало капітана. Багато місяців тому, коли вони в останній куштували ведмежу свіжину, приготоване м'ясо здалося гірким на смак і з якимось душком. Люди тоді отруїлися печінкою і, можливо, якимось іншим лівером. Тоді було вирішено, що м'ясо білого арктичного ведмедя вони їстимуть тільки в тому разі, коли йтиметься про виживання. А зараз цей бенкет, ця пишна учта. Всі довкола нього в білій кімнаті, очевидно, за вкритими парусиною барельцями, скринями та столами, в прилеглих помаранчевій та фіолетовій кімнатах вгризалися в стейки. Плямкання й балачки щасливих матросів легко перекривали гуготіння полум'я в жаровні і тріпотіння парусини на вітрі, що знову здійнявся. Тут, у білій залі, мало хто послуговувався ножем та виделкою, як це належить. Багато хто просто наштрикував на виделку паруючі шматки ведмежого м'яса і рвав їх зубами, але більшість їли прямо руками, навіть не знявши рукавиць. Здавалося, наче більше сотні хижаків допалися до своєї здобичі. Що більше кроз'є їв, то голоднішим ставав. Скидалося на те, що Фіц Джеймс, Рейд, Бланк і Фар, Літл, Годжсон та інші навколо нього, навіть Джобсон, його стюард, який сидів за сусіднім столом разом з іншими стюардами, поїдали м'ясо з таким самим задоволенням. Один з помічників містера Дігла, вдягнений як китайське дитинича, Обходив столи, накладаючи у миски паруючі овочі з кастрюлі, нагріті на одній із залізних пічок з вельбота. Але консервовані овочі, навіть дуже гарячі, не йшли в жодне порівняння з чудовою ведмежою свіжиною і здавалися зовсім несмачними. Тільки те, що він був начальником експедиції, не дозволило Крозіє проштовхнутися до голови черги і вимагати добавки, коли він покінчив зі своїм величезним шматком ведмежого стейка. Обличчя Фіц Джеймса втратило свій колишній меланхолійний вираз. Молодий командор виглядав так, наче зараз розплачеться від щастя. Несподівано, коли більшість матросів уже впоралися зі своїми стейками і взялися до Елю, перш ніж цей хмільний напій не змерз на камінь, перський шах, що стояв біля входу до фіолетової кімнати, почав крутити ручку музичної скриньки. Оплески, оглушливе ляскання товстих рукавиць, залунали майже одразу після перших даранчливих звуків, які спромігся видати примітивний механізм. Багато людей з музикальним слухом на борту обох кораблів скаржилися на цей програвач. Мовляв, мелодії, що видобувалися з металевих дисків, які оберталися, були нічим не кращими за фальшиве звучання вуличної катеринки. Але цю мелодію всі одразу впізнали. Десятки матросів звелися на ноги. Решта почали підспівувати, і пара з їхніх огорлянок здіймалась у світлі смолоскипів, що палали за парусиновими стінами. Навіть Кроз'є не зміг стримати дурнуватої посмішки, коли знайомі слова першого куплету відлунням відбилися від айсберга, що височів над ними в морозній ночі. Коли Британія, небес, почувши глас, постала твердю з синяви морів, над гордою землею здійнялась висока пісня ангельських хорів, капітани Крозьє та Фіц Джеймс звелися на ноги і приєдналися до хору голосів, що ревіли перший приспів. Прав, Британія, в морях твої скарби, Британці нині й вічно не раби. Чистий тенор молодого Годжсона вів за собою матросів, що сиділи у шести із семи кольорових кімнат, коли вони виспівували другий куплет. Твій жереб міжнародів золотий, не стогниш ти в тиранових руках, тобі й свобідній, і цвістий, рости, усім на заздрість і на жах. Не звертаючи уваги на якусь метушню, що виникла за дві кімнати від білої на вході до синьої, Крузія закинув голову назад і зі грітий та ведмежим стейком ревів разом зі своїми матросами. «Прав, Британія, в морях твої скарби! Британці нині й вічно не раби!» Матроси у ближчих до входу в лабіринт-кімнатах продовжували співати, але тепер звідти чувся ще й рейд. Метушня збільшувалася, музична шкатулка заграла гучніше, і матроси заспівали ще голосніше. Стоячи проміж Фітс Джеймсом та Алітлом і виводячи третій куплет, Круз'є вражено вирячився на процесію, що увійшла до білої зали. «Ще величі твоїй рости до хмар, по кожній битві вищий прапор твій». Так грому грізного тяжкий удар наснажує твій дуб, повік міцний. На чолі цієї процесії крокував якийсь коротун у костюмованій версії адміральської форми. Його еполети були такими безглуздо широкими, що на вісім дюймів звисали з плечей. Він був дуже гладким. Золоті гудзики на його старорежимному морському камзолі не сходилися на череві. А ще він був безголовим. Свою голову з пап'ємаше він ніс під лівою пахвою, а пошарпаний адміральський капелюх з плюмажем під лівою. замовк, але інші моряки продовжували співати. «Прав Британія в морях твої скарби, британці нині вічно не раби». Позаду безголового адмірала, який, очевидно, зображав покійного сера Джона Франкліна, гарцювало чудовисько за вишки 10 чи 12 футів. Воно мало тулуб, шерсть, ікла пазурі, трикутну голову і чорні очі білого арктичного ведмедя, але йшло на задніх лапах і було вдвічі вищим за ведмедя, вимахуючи вдвічі довшими передніми лапами. Чудовисько крокувало незграбно, немов на осліп, хлитаючи тулубом туди-сюди. Його маленькі чорні очі втуплювалися в кожного моряка, до якого воно наближалося. Ступні передні хлап, що гойдалися, як било у дзвоні, були більшими за голову будь-якого перерядженого моряка. Знизу ваш велетень Менсон, сміючись, сказав другий помічник капітана Еребуса Чарльз Фредерік Дево, який сидів поруч, підвищуючи голос, щоб перекричати ревіння голосів, які ви співували наступний куплет. А на плечах у нього сидить ваш маленький помічник Купора Гікі, здається. Матроси всю ніч зшивали до купи дві ведмежі шкури. Ні перед ким не схилиш ти лиця, Нехай покине меч тиран неправний, Бо пломінь твій наповнює серця На лихо ворогу, тобі на славу. Поки процесія з велетенським ведмедем, за яким ішла юрба матросів із синюї, зеленої та помаранчевої кімнат, крокувала через білу залу в напрямку до фіолетової, кроз'є стояв непорушно, наче буквально примерз до свого місця біля білого бенкетного столу. А потім повернувся, щоб подивитися на Фітс Джеймса. «Присягаюся, я нічого не знав Френсісе», – сказав Фітс Джеймс, губи якого зблідли і дуже витончилися. Біла кімната почала порожніти, коли десятки вбраних у маскарадні костюми моряків посунули вселід за безголовим адміралом та розгоїденим високим чудовиськом у личині велетенського ведмедя, що повільно й незграбно ступав, прямуючи через відносний морок фіолетової кімнати до чорної. П'яні голоси ревіли довкола кроз'є. Прав, Британія, в морях твої скарби, британці нині й вічно не раби. Крозія рушив за процесією в фіолетову кімнату, і Фітс пішов за ним. Капітан корабля її величності «Терор» за всі роки свого командування не почувався так паскудно. Він знав, що зобов'язаний покласти край цьому знущальному дійству. Жодна флотська дисципліна не може толерувати фарсу, в якому загибель колишнього начальника експедиції стає приводом для жартів. Але разом з тим він розумів, що все вже зайшло надто далеко. І зараз просто перекричати спів і наказати Менсону та Гіккі вилізти з їхнього непристойного костюма чудовиська і примусити всіх інших також зняти свої карнавальні костюми і повернутися на кораблі та вкластися у койки було б майже таким самим безглуздим і нісенітним, як той поганський ритуал, який Кроз'є спостерігав з усе більшим роздратуванням. Крозія рушив за процесією фіолетову кімнату, і Фіц Джеймс пішов за ним. Тобі і честь, і славу принесе торгівля буйна, мов морський прибій. В морях тобі підкориться усе, і кожен берег буде твій. Безголовий адмірал, чудовисько, що не зграбну шкандибалу, і сотня або й більше переряджених моряків недовго затримались у фіолетовій кімнаті. Коли Кроз'є увійшов до пофарбованого у фіолетовий колір закутка, вогонь смолоскипів і жаровень на треногах тріпотів з північного боку парусинового лабіринту, і самі вітрила вкривалися брижами і лопотіли на все сильнішому вітрі. Він побачив, як Менсон і Гікі разом з горолаючим натовпом на мить зупинилися, перш ніж увійти в Ебенову кімнату. Кроз'є ледве поборов поривання вигукнути «ні». Пародія на Сера Джона та величезну тварюку ведмедя здавалися б непристойними в будь-якому зібранні, але це видовище було просто немислимим блюзнірством у тій лиховісній гнітючій чорній кімнаті з головою полярного ведмедя та цоканням годинника. Та хай би яку завершальну сцену цієї вистави намислили собі моряки, а вона, принаймні, стане останньою. Вона ж буде і фіналом другого великого венеційського карнавалу, дозволивши який він припустився помилки. Він зачекає, поки співи втихнуть самі собою, поганські міми будуть винагороджені схвальними вигуками та аплодисментами п'яних матросів. А після цього накаже всім перерядженим зняти свої костюми, відправить змерзлих і хмільних моряків назад на їхні кораблі, але водночас розпорядиться, щоб такелажники і організатори свята зняли парусинові стіни лабіринту і такелаж негайно прямо вночі, і байдуже навіть якщо хтось отримає обмороження. А потім уже можна розбиратися з Гіки, Менсоном, Ейлмором та його офіцерами. Безтурботний безголовий адмірал та чудовисько ведмідь, хилитаючись, увійшли до ебеново-чорної зали. Чорний годинник Серад Джона почав відбивати північ. Юрба химерно вдягнених чоловіків у кінці процесії почала тиснути на тих, що були й попереду. Їм не терпілося швидше потрапити до зали і побачити забаву попри те, що лахмітники, щури, єдинороги, сміттярі, одноногі пірати, арабські принци та єгипетські принцеси, гладіатори, феї та інші створіння в перших рядах натовпу. Почали заткувати, ледь переступивши поріг чорної кімнати, намагаючись вибратися звідти. Уже не впевнені, що хочуть опинитися у пітьмі цієї лиховісної зали з чорними стінами і сажею під ногами. Крузія проштовхувався крізь натовп, який то посувався вперед, то відкочувався назад, коли люди, які були в перших рядах, зупинялися на вході до чорної зали, не наважуючись увійти в ебеновий морок. Капітан був сповнений рішучості, якщо не припинити цей фарс, не очікуючи фіналу, то бодай пришвидшити його заключний акт. Лед увійшовши до темної зали разом з двадцятьма чи тридцятьма матросами, які також зупинилися, перш ніж переступити її поріг, даючи очам змогу адаптуватися до пітьми, коли сажа на кризі створювала жахливе враження чорної бездонної порожнечі під ногами, крозь відчув подих морозного повітря наче хтось відчинив двері у крижаній стіні айсберга, що нависав над парусиновим лабіринтом. Хоча костюмовані персонажі продовжували співати і в темряві, по-справжньому гучне горлання долинало з натовпу, який, охоплений нетерпінням, усе ще залишався в фіолетовій кімнаті. Прав, Британія, в морях твоїх скарби, британці нині вічно не раби. Роз'є ледве міг розібрати білу пляму ведмежої голови, що витикалася з криги над годинником з чорного дерева. Куранти саме пробили шостий удар, який у цій зловорожій темряві пролунав страшенно голосно, і високу білу фігуру жахливого ведмедя, що хиталася з боку на бік. Менсону і Гікі виявилося нелегко утримувати рівновагу на вкритому сажею льоду в морозній пітьмі під північною стіною з парусини, що здригалася і лопотіла під шаленими подувами вітру. Крозія побачив, що в кімнаті був ще один величезний білий силует. Він також стояв на задніх лапах. Але в глибині темної зали, далі, ніж біліла пляма ведмежої шкури, яку натягли на себе Менсон та Гіккі. І він був значно більший і значно вищий. Коли годинник пробив останні чотири удари, в кімнаті пролунало протяжливе ревіння. Прекрасні музи, подруги, свобод благословлять на дев'ять голосів прекрасний острів серед синіх вод і мужність у серцях захисників. Люди в чорній кімнаті припинили співати, і тепер у паніці стали проштовхуватися назад, наражаючись на опір натовпу матросів, які все ще намагалися увійти до середини. Заради Бога, що це? запитав містер Макдоналд. У тьмяному фіолетовому світлі, що проникало за повороту парусинового лабіринту, Кроз'є розглядів чотирьох лікарів, однаково переряджених арликінами, які вже поскидали свої маски. Чоловіки в чорній залі пронизливо закричали. Знову пролунало жахливе ревіння. Нічого схожого Френсіса Раудон мойра Кроз'є досі не чув. Цей звук здавався б доречнішим у хащах джунглів до історичної доби, ніж в Арктиці XIX століття. Ревіння опускалося так низько в діапазон басів, так гучно відлунювало і повнилося такою люттю, що капітанові корабля її величності Терор захотілося надзюрити в штани просто перед своїми матросами. Більша з двох білих примар кинулась уперед. Костюмовані моряки несамовито закричали, намагаючись проштовхатися назад супроти хвилі допитливих, що продовжували напирати, а потім почали розбігатися в різнобіч посеред мороку, наштовхуючись на майже невидимі стіни з пофарбованої чорним парусини. Кроз'є неозброєний застиг на місці. Він відчув, як величезна тварюка промчала повз нього в темряві. Він збагнув це, подумки доторкнувся до неї. На нього зненацька пахнуло смородом несвіжої крові, гнилого падла. Принцеси та феї скидали із себе маскарадні костюми і теплий одяг, натикалися на чорні стіни і намагалися дістати свої шлюбкові ножі, заховані під численними вдяганками. Кроз'є почув огидним ясистий ляпас, коли велетенська рука розміром з тарілку чи лапа з пазурами розміром з ніж впала на котрогось з беревдянених чоловіків. Щось хруснуло, коли зуби довші за багнет вгризлися в череп чи перекусили кістку. В дальших кімнатах матроси все ще співали. «Прав Британія в морях твої скарби! Британці нині вічно, вічно, вічно, вічно, вічно не раби!» З годинника пролунав останній удар – 12-та година. Настав новий 1848 рік. Матроси нарешті дістали свої ножі і розпанахали пофарбовані чорним стіни, пошматовані клапті парусини затріпотіли на вітрі, і за мить їх уже віднесло до палаючих смолоскипів та вогню жаровень, встановлених на треногах на кризі. Полум'я змитнулося високо вгору і майже миттєво охопило канати. Біла примара кинулась у фіолетову кімнату. Матроси репетували, нажахано тікали в розтіч, сипали прокльонами і штовхалися. Деякі вже розпорювали ножами парусинові стіни замість бігти довгим лабіринтом до виходу. І Кроз'є розштовхував усіх на своєму шляху, рятуючись від тварюки. Обидві стіни чорної кімнати вже палали. Почувся дикий лемент, і один з матросів у костюмі Арлекіна пронісся повз Кроз'є, а його овельська перука і довге волосся тріщали, спалахуючи ззаду. До того часу, коли Кроз'є проштовхався крізь знавіснілий натовп костюмованих втікачів, фіолетове відділення також зайнялося, а тварюка з криги рушила в білу кімнату. Капітан чув крики десятків матросів, які, погубивши свої маскарадні костюми, котилися попереду білої примари розбурханою пістрявою хвилею. Плетимо майстерно натягнутих канатів, за допомогою яких парусина з дерев'яними підпірками кріпилася до величезного айсберга, тепер теж палало. Язики полум'я малювали вигадливі руни на тлі чорного полотна неба. Стофутова стіна криги відбивала вогонь тисячами своїх граней. Самі реї, які ребрами випиналися вздовж палаючих стін евенової, фіолетової, а тепер ще й білої кімнати, теж зайнялися. За роки зберігання в сухому повітрі арктичної пустелі з дерева випарувалася практично вся волога. Реї спалахували як тисячофутові шматки труту. Крозіє облишив сподівання опанувати ситуацію і кинувся бігти разом з іншими, прагнучи вибратися з вогняного лабіринту. Біла зала вже була вся охоплена полум'ям. Вогненні язики здіймалися над білими стінами, над парусиновими килимками, розстеленими на кризі, над вкритими скатертинами, банкетними столами, барильцями та стільцями, а також металевою жаровнею містера Дігла. Хтось у панічній втечі перекинув музикальну шкатулку і тепер поверхня цього інструмента, виготовленого з дуба і бронзи, виблискувала у світлі полум'я усіма своїми чудовими вигинами. Роз'я побачив капітана Фіц Джеймса, що стояв посеред білої кімнати, єдиного, хто не мав на собі маскарадного костюма і нікуди не тікав. Він схопив нерухомого чоловіка за рукав плаща. «Швидше, Джеймсе, треба вшиватися звідси!» Командир Еребуса повільно повернув голову і подивився на старшого за званням офіцера так, наче вперше його побачив. На обличчі Фіц Джеймса знову блукала слабка непевна посмішка. Крозія грубо штурхонув його. Ну ж Бог! Тягнучи за собою Фіцджеймса, Джеймса, що перебував у якомусь сумнамбулічному трансі, Крозія пробіг через палаючу білу залу, потім через наступну, стіни якої були помаранчевими вже більше від полум'я, ніж від фарби, і влетів у зелену. А лабіринт усе не закінчувався. То тут, то там на кризі лежали і стогнали учасники костюмованого дійства. Деякі у пошматованому вбранні. Один матрос голий і обгорілий, але інші матроси зупинялися, щоб допомогти їм підвестися, і волочили їх до виходу. Морська крига під ногами там, де не палали килимки, була всіяна клаптями маскарадних костюмів та теплого одягу. Більшість цього лахміття або вже палала, або ось-ось мала зайнятися. Ну ж бо, повторював кроз'є, тягнучи Фітс Джеймса за собою. На кризі лежав непритомний матрос, юний Джордж Чемберс, заребуса. Упізнав Кроз'є, корабельний юнга, попри те, що йому вже виповнилося 21, який бив у барабан під час їхнього першого похорону на кризі. І, схоже, нікому до нього не було діла. Кроз'є відпустив Фітс Джеймса, тільки для того, щоб перекинути Чамберса собі через плече. А потім знову схопив другого капітана за рукав і кинувся бігти якраз у той момент, коли полум'я у бабіч перекинулося на такелаж над головою. Позаду себе Кроз'є почув оглушливе сичання. Опевнений, що це тварюка кружляє узнитями, можливо, наштовхнувшись на крижану стіну, він розвернувся, щоб зустріти її ударом єдиного вільного кулака у рукавиці. Величезний айсберг слідчав і потріскував від жару. Здоровенні шматки відколювалися від нього і падали на кригу, зі зміїним шипінням потрапляючи в вогняний казан, який зовсім недавно був брезентовим лабіринтом. Від картини, що відкрилася очам Крозія, він на якусь хвилю застиг у захваті. Незліченні грані айсберга, на яких витанцьовували відблиски пожежі, породжували в його уяві видиво стоповерхового казкового замку, який сяяв вогнями. Цієї миті він розумів, що хай би скільки ще прожив, більше ніколи такого не побачить. Френсісе, пробурмотів капітан Джеймс Фітс Джеймс, ми маємо йти. Стіни зеленої кімнати валилися, але вогонь лише швидше побіг по кризі. Прудкі язики полум'я вже дісталися останніх двох відділень лабіринту. Прикриваючи обличчя вільною рукою, Крозі кинувся вперед крізь вогонь, криками підганяючи учасників карнавального дійства, що бігли попереду нього. Крозі гнав приголомшених утікачів через палаючу пурпурову кімнату в синю, яка теж була охоплена полум'ям. Завивання північно-західного вітру не могло заглушити розпачливих криків, чоловіків та ревища вогню і сичання криги, а язики полум'я вже шаленіли на виході з лабіринту, утворюючи суцільну вогняну стіну. З десяток матросів, декотрі ще досі у пошматованих маскарадних костюмах, ковзалися на льоду, завмерши перед цією стіною. "Уперед!" проривів Крозьє своїм найгрізнішим, загартованим у тайфунах командним голосом. Дозорець на Салінгу Грот, щогли на висоті 200 футів над палубою, міг би почути його команду за 80 вузлового вітру і 40-футових хвиль, що гуркотіли довкола них, і мав їй підкоритися. Матроси теж підкорилися. Козернули, закричали і кинулися через полум'я поперед Кроз'є, який усе ще ніс Чамберса на правому плечі і волочив за собою фіт Джеймса лівою рукою. Вискочивши назовні, в паруючому плащі, Кроз'є не зупинявся, наздоганяючи і проминаючи десятки матросів, які розбігалися в усібіч у нічній темряві. Капітан не побачив серед людей білого чудовиська, але в цьому шарварку годі було щось розгледіти, навіть пересвітлі вируючого полум'я, яке осявало все навколо, навіть далі п'ятиста футів. А потім він заходився скликати своїх офіцерів і намагався знайти якесь місце, куди можна було б покласти все ще непритомного Джорджа Чамберса. Зненацька пролунали мушкетні постріли. Це було неймовірним, неможливим, обурливим, але четверо морських піхотинців, розтягнувшись вервочкою одразу за межею освітленого полум'ям простору, опустилася на одне коліно і відкрила вогонь понад натовпу людей, які бігли охоплені панікою та жахом. То тут, то там постаті, все ще в безглуздих карнавальних костюмах, падали на кригу. Відпустивши Фіц Джеймса, Крозія кинувся вперед, став на лінії вогню і замахав руками. Мушкетні кулі просвистіли у нього над головою. «Припинити вогонь! Роззуйте свої срані очі! Сержант Тозар, я розжалую вас урядові і повішу на реї, якщо ви негайно не припините цього сраного вогню!» Постріли замовкли. Морські піхотинці стали струнко, узявши зброю на плече, а сержант Тозер прокричав, що біла тварюка була там, назовні, серед матросів. Вони бачили її силует, підсвічений ззаду полум'ям. У своїх щелепах вона тримала чоловіка. Кроз'є не слухав його. Криками і штурханами, зганяючи в групу на кризі довкола себе моряків, як з терору, так і з Ребуса, відправляючи покалічених чи обпечених матросів на фіз Джеймсів корабель, бо він стояв ближче, капітан розшукував своїх офіцерів або офіцерів зеребуса. Будь-кого, кому він міг би віддати наказ, який необхідно було донести до натовпу переляканих матросів, які далі бігли через тороси та стикові гребені у завиваючу арктичну темряву. Якщо цих людей не повернути, вони замерзнуть там на смерть. Або їх схопить та жахлива тварюка. Крозє вирішив, що на терор його люди не повернуться, поки не відігріються на нижній житловій палубі Еребуса. Але спочатку Кроз'є мав погамувати матросів, організувати їх і відправити витягати поранених і тіла загиблих з палаючого румовища карнавального лабіринту. У перші хвилини він знайшов тільки помічника капітана Заребуса Коуча і свого другого лейтенанта Годжсона, але потім з клубів диму та пари з'явився лейтенант Літл. Верхні кілька дюймів криги розтанули в неправильному крузі довкола вогню, утворивши густий туман, що тепер висів над кригою та хащами торосів. Незграбно віддав честь обпеченою правою рукою і доповів, що чекає наказів. З появою Літла Кроз'є стало значно легше повернути контроль над матросами, відправити всіх на Еребус і відновити порядок. Він наказав морським піхотинцям перезарядити зброю і вишикуватися згороджувальною лінією між натовпом виснажених матросів, що прибували до рампи Еребуса, і все ще бурхливим вогняним пеклом. «Боже мій!» – сказав доктор Гаррі Деєз Гуцер, який щойно вийшов назовні Зеребуса і стояв поряд, стягуючи із себе плащ та шинель. «Тут насправді тепло від полум'я!» «А вже ж!» – відповів на те кроз'є, відчуваючи піт, що виступив на обличчі й тілі. Пожежа підвищила температуру довколишнього повітря на сотню градусів, а то й більше. Він не надто здивується, якщо крига розтане, і всі вони потонуть. Звертаючись до Гутцера, капітан прогорчав. «Ідіть до лейтенанта Годжсона і передайте, щоб він почав підраховувати кількість загиблих та поранених і доставляв їх до вас. Знайдіть інших лікарів і облаштуйте у кают-компанії сара Джона Лазарет, такий як вас лікарів учили облаштовувати у разі бойової сутички на морі. Я не хочу, щоб покійники лежали на кризі. Ця тварюка все ще десь тут нипає. Тож накажіть матросам зносити їх у форпік на нижній палубі. «Я зайду до вас через сорок хвилин. Підготуйте для мене повний рахунок від м'ясника». «Так, капітане», – сказав Гуцер. Схопивши свій верхній одяг, корабельний лікар помчав до крижаної рампи Еребуса на пошуки лейтенанта Годсона. Парусина такелаж, встановлені на кризі стійки каркаса, маскарадні костюми, столи, барильця, а також інші предмети інтер'єру в палаючому пеклі, яке зовсім недавно було сімома різнобарвними кімнатами лабіринту, продовжували горіти всю ніч і весь наступний ранок аж до полудня.